Siato, tunawaletea neno hili ambalo ni neno la Mungu na kwa sababu neno hili linatosha na mwenyewe hivyo hatuna budi wakatu wa wote kuomba ruhusa kulizungumzia kwa kuwa sisi ni watu duni watu wasiyostahili lakini kwa neema Bwana anatunemesha na natupatia kibali kulizungumza neno lake hata kama tuko watu duni kiasi gani kwa hivyo hebu tuweze kumkaribisha ili aweze kuwa juu yetu katika kila hatua tunapoendelea kuliangalia neno hebu tuombe baba mtakatifu mtakatifu mungu wetu muumbaji wa bingu nchi bahari na chemichemi za maji wa kushukuru na kulihimidi jina lako maana wewe ndiye Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe uliumba dunia hii na ukaweka wanadamu wakae dunia hii ukiwa na kusudi ya kwamba tukusujudu na tuendelee kukutukusa katika maisha yetu tumepungukiwa na dhambi ilipoingia kweli tunaendelea kudidimia katika hiyo dhambi na tunaona ya kwamba mshahara wake ni mauti lakini utukuke e bwana mungu kwa kuwa kalama unaotupea ni uzima wa milele kwa neema yako umetupatia kipawa cha ja uzima wa milele ndani ya Yesu Kristo hivyo tunakuomba uweze kutusamehe dhambi na makosa na uovu wetu tusamehe dhambi na makosa na uovu wa nchi yetu dhambi na makosa na uovu wa ulimwengu dhambi na makosa na uovu wa kanisa lako la masalio na ndipo uweze kutusimamisha wima katika ulimwengu huu tutekeleze wajibu wa kutenda kazi iliyo njema Tunaomba kwa ajili ya radio hii ya Baguzi Global Radio tukiombea mtumishi wako Jeremiah na wote ambaye wanahusika kwa ajili ya kulipeperusha bedera ya biguni na neno lako kote ulimwenguni zidi kutupatia hekima ya kuweza kutumika katika kazi hii Shetani anapingana na kuweza kuleta vikwaso katika kazi yako. Lakini vita hii ilianza binguni umeendelea kupigana na hakuna vita hata mkondo moja uliweza kupoteza. Hivyo tunakutumaini wewe utaendelea kutupigania na kutusaidia kuweza kuchangia tukiwa upande wako ili baba wa binguni kama vile neno lako atholi mirere daima. Hata na watu wako wasimame vivyo hivyo tukuone uso kwa uso utakapokuja mara ya pili. Kuwa pamoja nasi mwanzo hadi tamasha. Bariki wasikilizaji wetu popote pale wako. Wengine walio na mahitaji aina mbalimbali kumbukwa wakum, tunawakumbuka na tunakuomba ukawatembee. Tunaomba roho wako awe juu ya kila mmoja wetu sasa tukianza hadi tamasha. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Basi wapendwa siku ya jana tulikuwa tunaendelea kuangalia juu ya juma la uumbaji. Na tukaona juma la uumbaji. kama vile sabato ya Bwana ya siku ya saba ilivyoanza Eden kabla ya dhambi. Hivyo asta juma la siku saba lilianza pale Eden. tukaona ya kwamba sheria pia ya Mungu takatifu iliyo iliopeano pale eh, katika Sinai pia ilianzia pale Eden. Ndipo tukaona ya kwamba Juma la uumbaji la siku saba, Niliweza kufikia kilele chake siku ya saba Bwana alipoweza kuumba mbingu Alipoweza kuitenga na siku zingine na akaibariki na akaitakasa na yeye mwenyewe akaweza kupumzika Na juma hili pekee yake la umbaji Kulingana na na na, na, na, na rekodi ya Biblia hiyo linalo tuonyesha ya kwamba wanao sema dunia hii iliumbwa kwa miaka mamilioni ni waongo. Ti hili pekee yake ndilo linalo tupatia utaratibu wa siku sita siku ya masaa 24 siku moja mbili tatu 4 tano sita saba la juma la kwanza. Na ndipo tunaona ya kwamba bingu hii kaumbo kulingana na neno la Mungu na neno hilo tuliona ni Yesu na ndipo basi wapendwa Bibilia inatuambia ni kunena alinena Mungu na kila kitu kikaweza kuwako. kwa hivyo dunia hii kutoka sehemu fulani ili hii dunia iliumbwa na Mungu mwenyewe na neno la Mungu na ndipo mwanzo ikaatuelezea vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana vile vilivyoweza kukamilika neno hili ndilo linaloweza kuzuia mafundisho ya geology wanaosema mafupa makubwa makubwa yanaonekana ya wanadamu ni ya kwamba inadhihirisha dunia hii ilika, ilikuwa ilikuwa kwa miaka mingi sana hata kabla ya rekodi ya, ya ya Musa lakini hivyo hata tunaona ya kwamba Ni kupitia kwa biblia tunaona watu wa kabla ya garika walikuwa majitu watu wakubwa sana hivyo mafuko wanapovumbua ya watu wakubwa Haiwezi kudhihirisha ya kwamba dunia hii ilikuwa na miaka mingi ama iliumbwa ilikuwa kwa miaka mingi sana bali inatudhihirishia kwamba rekodi ya Biblia inayosema ya kwamba kulikuwa na watu majitu kabla ya Galika ni ya kweli na amina na hii inatudhihirishia kwamba vile Mungu anavyosema aliumba na siku sita. siku sita na siku ya saba akaibariki hivyo ni ukweli na yale ambayo hatujajua ni kwa sababu Mungu hayajafundua maana siri zote ni zake Mwenyezi Mungu lakini yale ametufunulia ni yetu na yeye hajafungua kabisa hajafunua kabisa ya kwamba ile hali ya vile alivyoumba ile tumepewa record katika Genesis hiyo ndiyo tunaoamini na hiyo ndiyo tunaojua na hiyo ndiyo imefunuliwa kwetu lakini Mungu hajafunua yani jinsi alivyoweza kuiumba dunia katika hali ya undani ndani ya mwanamume kwa mwanadamu kwa hivyo yale tumefunuliwa ndiyo yetu haya mengine si yetu na wana science hawezi ku mambo ya uumbaji kupitia kwa sayansi ni tu na ndipo basi watu wanapoendelea kujaribu kuchunguza na kusema watatoa ripoti mbaya su na Bibilia haiwezi kupimwa na science Biblia haiwezi kukosolewa na science la na hiyo science yote inaokosoa Bibilia. Hiyo ni science ya uongo. Lakini science inaoenda sambamba na neno la Mungu. Roho wa Mungu anaongoza watu wa namna hiyo. Maana nataka uelewe kuna ma, kuna science ya uongo na kuna science ya ukweli. Na ndipo basi tunaendelea kuona Juma hilo Mungu alimaliza na yeye akaendelea kushikilia dunia hii. Hata ndipo Yesu akasema baba yangu anatenda kazi na mimi ninatenda kazi. Na ndipo tukaona hata wale mara walawi vile walivyoimba wimbo wa kuweza kuonyesha ya kwamba Bibia vingu na dunia na vyote vinavyoonekana sieonekana, ni ulimbo na Mungu. Na ndipo basi wapendwa tunaona kazi ya Mungu ikakamilika katika Juma hilo na dunia iliumbwa hata kabla ya misingi yake yaani ilikuwa mawazoni mwa Mungu na ndipo basi tunaendelea kuona ya kwamba matendo ya mitume anaendelea kutuambia ya kwamba ya ni ndani ya yeye wanadamu sasa wanaishi na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana na yeye anajua kila kitu duniani hii na jina lake kwa mujibu wa kitabu cha Isaia na haya leo unaona hata mboga na miti na kila kitu zote zinakuwa kwa ajili ya huyu Mungu wa ajabu na wanyama wote anawalisha kwa sababu ye ndiye aliwaumba siku sita na siku ya saba akapumzika farafu ye ndiye anaoifanya iweze kuwako. dunia hii yote iko chini ya juma hii dunia hii mnaoiona iliumbwa na siku sita na siku ya saba ya kumalizia uh, ya kilele cha umbaji Mungu akaweza kuiweka iwe wakfu kwa hivyo juma lile la siku saba lilianza pale Eden na mpaka leo juma hilo haijaweza kubadilishwa nikakwambia kwamba wafaransa walijaribu kuweka e, e, wiki ya, ya, ya siku nane lakini haingewezekana ndipo basi wewe na mimi tunastahili kuamini hiyo ukweli uwezi kuvumbua ukuu wa Mungu uwezi kujua ma, ma, mawazo ya Mwana wa Mungu Mungu wewe huwezi kujua kitu kwa hivyo leo tunataka kuingia katika wao ingine. ambaye tunaingia katika kipi kitabu cha mwanzo tisa, aya ya 25 na 27 na pia leo tutaangalia mwanzo moja, aya ya kwanza mpaka ya kumi na mpaka aya tisa. Kwa hivyo eh, kwa sababu tumeomba tunaingia moja kwa moja Hapa kuna ujumbe utakao kuhusu wewe katika wakati huu unapoishi ukijua ya kwamba ni wakati wa kumalizia historia ya dunia hii na ninaamini ya kwamba Mungu atakusaidia uweze kupata ujumbe huu Tunapoangalia katika kitabu cha mwanzo hiyo tisa. Tunaona sasa ya kwamba Mungu sasa katika dunia hii ambaye ameiangamiza kwa galika na imekuwa sasa ni ukiwa ama haina watu ila aliweza kuweza kuokoa familia moja pekee yake. Na familia hii ni familia ya Nuhu ambaye Mungu mwenyewe katikati ya dunia yote aliweza kuona Nuhu ndio aliyofaa ipo akasema ya kwamba nimekuona wewe ndiyo mwenye haki katika kizazi hiki duniani kote pamojibu kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo Saba, haya ni ya kwanza na ndipo Mungu akamwambia kwa sababu nimeona wewe ni mwenye haki katika ulimwengu mzima huu na katika kizazi hiki wewe peke yako ndiyo nitakaookoa wapendwa hapa huwa ana Mungu anataka anataka kutupatia changa moto ya mawazo ambayo tunawaza na kuwazua ya kwamba zote tukiungana na kuweza kutenda yaliyo yetu Mungu ataangalia naone kwa sababu sote tumekubaliana hivyo basi hanabudi kutuokoa. Wapendwa Biblia inatuambia usifuate umati wa watu unapoendelea kutenda dhambi. Mungu haokoi kwa sababu ya wingi wa watu. Mungu ana Taka ama anatazamia hata kama ni mtu mmoja pekee yake atakayeweza kumtii Mungu huyo ndio atakaopata kibali mbele za Mungu haijalishi mamilioni na maelfu na maelfu ya wanadamu ambaye wanaasi dunia ya yakati ile ilikuwa na watu wengi ya mkini zaidi ya bilioni mbili na wakati huo huo Mungu hakujali aliokoa watu wa nane na hao watu wa ni wale tu waliosikiliza sauti ya Mungu wakampii. Hipo kutaka ujue ya kwamba kulikuwa na wengi waliokuwa wanaliita jina la Mungu lakini hawakuokolewa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu mwenyewe alisema maneno katika kitabu cha Mathayo 7 ni ya 21. Akasema sio kila mtu anaoita Bwana Bwana Ataka ingia katika ufalme wangu bali ni wale tu wanaofanya yaliyo mapenzi ya Mungu Nuhu akaweza kuokolewa na familia yake Lakini hata hivyo yeye Nuhu alipookolewa na hawa watoto wake wawili watatu ambaye sasa Hawa ndio watakao kuwa wazazi wa vizazi vinaokuja kuja duniani Nuhu akiwa ni nabii wa Mungu aliweza kuvunuliwa hasa maisha ya Hawa watoto wake Ukikumbuka ya kwamba aliweza kuangalia na akaweza kufunuliwa na roho wa Mungu Jinsi hawa watoto wake watakavyokuwa akaweza kuzungumza mibaraka itakaoweza itakaoweza kuendelea kuendeleza uh, kuendelea katika vizazi hiki vya watu wake ama siku za usoni hali vile itakavyokuwa kwa hawa watoto wake ndipo yeye akawaangalia na akaona na akafunuliwa ya kwamba e, Shem na Japheth hawa vile vizazi vyao vitakavyokuwa na mtoto wake Ham akaweza kuonyeshwa na roho wa Mungu kizazi chake kitakuwa namna gani na, na akaweza kuzungumza ndan akiwa ndani ya roho na akaweza kuelezea maneno haya na ndipo akaweza kuona mpaka kutoka ham kutoka aham mpaka watoto wake akazungumza hasa hata sio kwa hamu, bali aliweza kuzungumza pia kwa ajili ya mtoto wake basi akasema nini akazungumza akasema juu ya, ya ya hizi ya hizi eh, ya tatu akazungumza kwa kizazi cha Hamu akasema kwa mtoto wake sio kwa huyu Hamu mwenyewe lakini kwa mtoto wa mtoto huyu Hamu akasema hivi ya kwamba naraaniwe unaweza kushangaa anasema naraniwe Kanani maana takuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake watu wengine wanadhalia kwamba abra uh, mtumishi wa Mungu Nuhu ni Qur'ani alilani Hamu kwa sababu alimuona uchi lakini ni roho wa Mungu aliyeweza kumfunulia jinsi kizazi chake kitakao kuja baadaye kitakavyokuwa na uasi mkubwa kiasi ya kwamba kitapatwa na rana ya Mungu na hivyo akaweza kutoa majale atakao tokea kupitia kwa kizazi hiki na hasa kupitia kwa huyu ambaye anaitwa Kanaan. Ipo akasema basi kwa sababu ya wasimkubwa atakao kuwa nao atakuwa mtumwa hatapata mibaraka ya Mungu kwa maana mibaraka ya Mungu inakuja kwa njia gani ukisoma katika kitabu cha kutoka 15 na sita Bwana anasema mtakaposikiliza sauti yangu kwa makini na mtakaponitii na kushikika sheria zangu ninaoagiza Sisa tawaletea mapigo nilioaletea wana wa Misri. maana mimi ni Bwana Mungu ambaye ninaponya. Kwa hivyo Nuhu akaona mtoto eh, kizazi cha mtoto wake hamu kitakuwa na uasi mkubwa kama yeye alivyoanzisha pale, kucheka kwa ajili ya kuona uchi wa baba yake badala ya kuweza kuwa mtu ambaye anaheshima kwa wazazi wapendwa ndipo nataka niwajulisha watoto kila mahali mko ya kwamba kutii na kuweza kuheshimu wazazi ni jambo mmoja ambalo Mungu analipendelea na anakuletea mibaraka kupitia kwa hiyo lakini unapokubali shetani aweze kukuingilia Unaendelea kuwatesa wazazi kwa njia moja ama nyingine. Una we unaendelea kuingia katika raini ya hamu na uenda utaletea kizazi chako, watoto wa watoto, watoto wako na watoto wa watoto wako. Raana kama hii ambaye ilikuja kwa sababu ya kukubali kutumiwa na shetani. Kuna watoto wengi hapa. Wameleta wazazi wao hapa na wako na wazazi wao hapa lakini wanawatesa Wanawatesa kiazi ya kwamba hata wazazi wanashangaa Tulikuwa tumeletwa hapa ili tuweze kuwa mateso Tuliletwa hapa ili tuweze kuteseka Wengine huko Nairobi huko nchi ya Kenya wakisema oh watoto hawa walibarikiwa sana walifanya vizuri walichukua wazazi waliwapeleka wazazi huko na huku kumbe wazazi wanateseka stress usiku na mchana kuna wazazi kuna watoto hata hawawezi kuruhusu wazazi wao hata ujumbe kama huu Mtoto mzazi amepanyo zaidi ya mtumwa mzazi ni kuambiwa anaambiwa hawezi kusikilizwa wapendwa nataka niwaambie unajiretea laana basi neno linasema katika kitabu cha mwanzo tisa, aya ya tano. Nuhu akasema na Kanani ambaye ni mtoto wa mtoto wake Hamu a maana atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake alionyeshwa atakuwa mwasi huyu na kwa sababu ya uasi wake atakuwa na lahana ile mbaya ndipo basi tunaona ya kwamba Hamu familia yake iliweza kuingia hasa kwa huyu Canaan familia ya Hamu ama shida hiyo ya Hamu iliingia kabisa kwa Canaan na kanan akaendelea kuwa mwasi akaasi Mungu kabisa na uzao wake Wakaendelea kuhukumiwa na Mungu kwa sababu ya wazi. Lakini unapoangalia pia akazungumza mtumishi wa Mungu Ibrahim uh, Nuhu, akazungumza juu ya Hawa watoto wa Kaina wa wawili. Akazungumza juu ya Japhet, akaweza kuonyesha yeye atapata sehemu ya mibaraka hasa kwa habari njema na akasema ataweza ku, ku ataweza kukubalikiwa na ndipo akasema Mungu atukuke kwa sababu ni Mungu wa asemu na anasema kanan atakuwa mtumishi wa wa, wa kitabu cha Mwanzo katika kitabu cha Mwanzo ishirini aya sita Anasema ya kwamba na tukuswe Mungu wa semu maana ni atakuwa mtumwa wake lakini anambaliki Japheth na anasema atakaa katika hema ya Shemu Unapoendelea kuangalia ya kwamba katika raini ya Shemu Mungu aliweza kum, kum, kum, kumbaliki na ni kupitia kwake ambaye Ibrahimu atapatikana na ni kupitia kwa Ibrahimu ambaye Mungu ataweza kulete uzao ambaye ni muteule duniani hapa na una, nataka uone ya kwamba Mungu ana mpango mahususi wa kuweza kulisimamisha kanisa kila kizazi lakini yule muovu anaendelea kuliangusha kanisa la Mungu lilioanguka pale Eden likiwa na washirika wawili Mungu akaweza kutoa mkopo wa ukombozi na ndipo walipoendelea kuzana kanisa likagawanyika mara mbili kupitia kwa kaini na habiri na Kaini akamuua ndugu yake, Mungu akaendeleza kanisa kupitia kwa Sheli, na ndipo tunaona kupitia kwa Sheli, tunaona eno. tunaona Methuselah, tunaona jinsi linavyokuja, paka sasa liko kwa Nuhu, linaendelea kusimamishwa. lakini shetani bado wanafanya mipango yake ya kuangusha kanisa la Mungu, kusudi Mungu asitukuzwe wala kuabudiwa katika dunia hii wa danda, wanadamu waweze kuabudu shetani basi Mungu sasa hapa anataka kule ana, anabariki raini hii ya shemu Nikwa ni kwa nini je Mungu upendeleo ama ni nini anabariki shemu na ananana na nani kanani Mungu hana upendeleo kama vile wazazi hawana upendeleo lakini watoto wanaamua vile watakavyopata mibaraka kupitia maisha yao vile wanavyoishi na hivyo ndivyo Mungu anayeheshimu Kwa hivyo watoto hawa vile walivyoamua hivyo Mungu anaheshimu Basi tunaona ya kwamba katika raini ya shemu ambaye alidhihirisha kweli ni mcha Mungu wakiwa na ndugu yake Japhet wakati baba yao walikokuwa uchi hawakwenda us uso uso walirudi nyuma wakiwa na na, na shuka wakamfunika uchi hiyo Mungu huyu ali, Nuhu alipoamka Mungu akamvunulia hawa ni watu watakao nicha hii raini ya ya sem hiyo itakao kuwa ya watu walio teuliwa na watu ambaye ahadi ya ukombozi itapitia iliyoahidiwa na hivyo ni kupitia kwa raini hii ya shemu ya kwamba mkombozi atapatikana yule ambaye ataokoa dunia Bibia inasema basi furaha ya ajabu ni wale watu ambaye Mungu ameweza kuwa Mungu wao heli wale walio na naha, na hali hiyo ya shemu ambaye Mungu amekuwa ni Mungu wao Zaburi 144 aya ya 10 ni ya 15 ndipo hata na Japheth naye akaweza kubalikiwa ya kwamba pia ataishi katika hema za shemu. Katika mibaraka ya habari njema hivyo kina Hawa Japhet waliweza kupata sehemu lakini Canaan akaweza kuonekana takasi sana ndipo waliendelea na uasi huo mpaka mwishowe wakawa watumwa wa Japhet familia wa, wa ukoo wa familia wa, wa Japhet na ukoo wa Shem hii unabii ulikuwa sio kupendelea lakini ni Mungu alio alioonyesha nuhu vile maisha ya hawa watoto watakavyokuwa na ndivyo nataka ieleweke yile, yile, kwako na nimesema tena hata kwa watoto wao ambao wameleta wazazi wao hapa nataka ieleweke ya kwamba kosa moja linaweza kuharibu mambo mengi sana Mungu alikubariki ni wangapi walioenda katika America embassy siku ile wewe ulioenda. Na hawakupata visa. Lakini we ulipata visa. hata kama ni nchi ingine. ulipata visa na wengine hawakupata. Unafikiria kwamba Mungu alipendelea Mungu ulipendeza Mungu kuliko wao wengine? Mungu alikukusudia uweze kuwa ni baraka kwa familia yenu na hasa kwa wazazi wako lakini umekubali kutumiwa na shetani kuwa rana. Biblia inasema hivi katika kitabu cha ja Ecclesiastic. Hiyo ni mhubiri 9 verses 18. Ya kwamba hekima ndiyo mbora kuliko ngawa za vita. Lakini kosa moja linaharibu mambo mengi mema. Unaweza kuwa umebalikiwa na Mungu lakini kosa la kutoheshimu wazazi liharibu mambo na maisha yako na vizazi hata vizazi. Lakini wale ambaye wanaendelea kuheshimu wazazi wao wataendelea kupata mibaraka. Angalia katika upande wa Shemu. Aliweza kuwa na heshima kwa wazazi wake na ndipo unaona kupitia sasa kizazi chake watakatifu ambaye ni wateule wa Mungu kanisa la Mungu linasimama na litasimama katika dunia hii kwa heshima aliyomwonyesha baba yake Unapoangalia neno la Mungu linasema hivi Katika Zaburi za Zaburi 37 verses 26 inasema Bwana anazijua siku za wa, wa, watakatifu na dunia hii itakuwa ni ulithi wao. Bwana anajua siku za ukali, uka, wakamilifu. Na nebaraka yao itakuwa sana na wao ndio watakao kukikopesha watu. Hawatakuwa wakikopa kopa. Kwa hivyo jua Mungu ni Mungu. Na ndipo tuendelee katika fundisho la leo litusaidie kuweza kumcha Mungu kwa uhakiki. Unapoangalia neno la Bwana katika kumbukumbu -kumbu ya Torati 7 aya ya 9, jueni kwamba Bwana ni Mungu na ndiyo Mungu mwaminifu na agano lake analitimisha kwa wale wanaomcha na wanaompenda Mungu ni Mungu na hakuna Mungu mwingine na yeye ndiye Mungu mkamilifu na mwaminifu anatimiza ahadi zake na kuzitimiza kwa wale wanaompenda na kushika sheria zake na pia anaendelea wabariki katika dunia hii na katika dunia inao kuja Wapendwa kila wakati utashangaa kuona ya kwamba Mungu anazungumzia sana sheria zake na anaendelea kusema ya kwamba wale wanaosisika sheria zake hata vizazi elfu ataendelea kuwabalikia. Inaonekana baada ya galika watoto hao wa Nuhu Waliendelea kuishi milimani na waliendelea kumcha Mungu lakini walipoendelea kuongezeka basi kukawa na mgawanyiko Na mgawanyiko huu ukaweza kuonyesha wale ambaye walikuwa wamechoso sana habari hii ya kusikia sheria za Mungu kila wakati sheria za Mungu kama wengine duniani hawataki wanashangaa wanaposikia sheria za Mungu sheria za Mungu wanazema kwani sheria zina uwezo wa kuokoa dunia haiwezi kuokolewa na sheria za Mungu wapendwa lakini sheria za Mungu ni za wale Ipo wale waliochoka na sheria za Mungu na maagizo ya Bwana wakaweza kutoka na walipotoka Biblia inasema ya kwamba wakaweza katika bonde la sinalu. na walipoondoka hapo wakaweza kwenda kando kando ya mto Farati na walipo enda katika kando kando ya mto wa Farati katika Shina na Shaina ndipo wakaona huko ni kuzuri kuna tembarale, kuna rutuba katikati ya mto uh, kando kando ya mto Farati na hapo ndipo sasa wakaamua basi hapa ndiyo tutaishi na hapa tutaishi hatutaki kusikia hiyo maneno ya Mungu huyo Mungu huyo sheria hizo za Mungu sheria hiyo tunataka kuishi eh, vile tunavyotaka tunataka to ourself from that god tuitoe kabisa kwa huyo Mungu ambaye amezungumziwa huyo Mungu ambaye aliweza kwa galika akamaliza kinababu zetu hatutaki mambo yake tunataka kukaa kimyetu na hapo Wakaamua ya kwamba watajenga mnara mkubwa sana ambaye utakuwa ni maajabu ya ulimwengu huu waliona ya kwamba dunia yote itakuwa ikiona chinsi walivyo na maalifa na hekima na ndipo kazi hiyo ilikuwa ni kazi ya kuzuia mpango wa Mungu ambaye alimwambia Nuhu ya kwamba nataka muweze kuzaana Mweze kui, kui kujaza dunia na mweze kuiti, kui, kuitisha mpango huu uliletwa na shetani kupitia kwa hawa watu ambaye hawakuwa wanataka kukaa karibu na Mungu tena na ndipo basi wakaamua watajenga mnara na wataweza wa, kuweka kujiweka wao wenyewe kivyao na ndiyo hiyo mnara uweze kuwa ni ajabu ya ulimwengu ndipo basi waweze kupeleka mnara huo mpaka biguni Waonyeshe jinsi wao walivyo na maarifa waweze kujikinga ikiwa Mungu ataleta mvua tena hawakuamini ya kwamba vile Mungu alivyo toa agano kwa m, kwa Nuhu ya kwamba sitaangamisha tena galika dunia hii ina galika hawakuamini neno la Mungu hivyo wakajenga ili waweze kujiokoa ikiwa atakasirika. Ni kwa nini wanaamua wanaona kama atakasirika maana wameamua kuasi sheria zake. Basi wakaweza kukaa wakiwa wanajua ya kwamba sasa wataendelea kujenga mnara. Ndipo basi mnara ukaanza kujengwa. Hivyo tunavyoelezewa tuko katika kitabu cha mwanzo moja. Walipoendelea kujenga ndivyo walipo kuwa mbali na Mungu. Wengine miongoni mwao wakaambi hata huyu Mungu anaseme alikuwa anazungumzwa hapo na babu zetu. Huyo sio Mungu na hayuko na kwa hivyo wakaona ya kwamba Dunia tagalika si si Mungu alileta ni hali ya maumbile ndio iliyoweza kuleta galika na hivyo ikaangamia. Wengine wakaamini ya kwamba yeye yuko huyo Mungu lakini wakamuona mkatili sana na wakasema kwa sababu aliyasii aliweza kuangamiza vizazi vyao basi watamwasi wakawa na uasi kama ule uliokuwa na Kaini hata kama Kaini alijua Mungu yuko na alijua ya kwamba Mungu Anastahiri kufanyiwa sadaka kwa njia ya mwana kondoo Kaini jendani atua ndani yake alipinga ukombozi wa Yesu na Hawa walijua na wakaamini lakini wakaanza wakaamua kupigana na Mungu ama vile kaini pia Mungu ama tunaendelea kuwazi na ndivyo basi tunaendelea tunaona ya kwamba watu hawa walikataa kumwamini Mungu na wao wakaweza kuendeleza shughuli zao na basi hii mnara ulipowezza kuendelea kujengwa rehemu yake ilikuwa basi inaonekana sasa ni kama imekamilika ime kiasi na ndipo wao wakaendelea kuabudu miungu na wakaendelea kuabudu vitu na wakaendelea kujitukusa kwa sababu usudi kubwa lao lilikuwa ni kujitukusa Msudi lingine lilikuwa ni kujiokoa na kwa hivyo Mungu akaona vile wanavyoendelea. Watu waliokuwa wanamcha Mungu wakaanza kuona uasi umezidhi. Wakaendelea kuomba Mungu siuingilie jambo hili. Watu wanaendelea kuabudu sanamu, siuingilie. Na ndipo basi Mungu alifanya nini? Na ndipo basi Biblia inasema ya kwamba Mungu akashuka kutoka biguni na akaweza kuja kuangalia ni kazi gani inafanyika hapa. Hapa saa hii watu wamefurahi sana kwa sababu imemalizika kiasi nusu. Na wanaona sasa hii ni mtisha wa kuendelea na sehemu ingine. Na ilienda juu kiasi fulani na watu wakajitukusa na ilikuwa mtu akiwa juu hawezi kusikiwa ama kusikia sauti inayotoka chini. Kwa hivyo walipangana mahali sauti inapotoka juu kufika kunakuwa na mtu huyo naye na communicate kutoka juu, anaang'ia mwingine iko chini yake, mwingine anaenda chini yake mpaka chini. Kwa hivyo ikiwa ni materialio inatakikana kule biguni, uh, kule juu totop, wale wana na yule iko hapo chini yao wanaendelea ku hivyo mpaka chini alafu matirio inapelekwa na ndipo basi ikawa sasa wakati Mungu alipokuja Kutebea. akaweza kuona ya kwamba sasa hawa watu hakuna kitu ambaye wanaweza kuzuiwa kufanya hawa wanaendelea na hii na itaendelea na ndipo Mungu akasema na tuweze kutawanya ruga zao na ruga zao zika zikatawanywa zika, zika na hapo zilipotawanywa wala waliokuwa juu wakito, wakisema matirio ile wanataka wala waliochini chini hawasiki, wanasema nasema kila mtu anasema katika lugha yake basi ujumbe unapofika chini unakuwa ni ya kwamba kile kinaotakikana hakipeanwi kinaendelea kupeana labda kitu kingine na kikifika kule juu juu wa, kwa wale wako top kabisa wale wanakasirika na wanapokasirika wanarushia hawa wengine wako chini hawa nao wanakasirikia hawa wengine maana hakuna mtu anaelewa wengine wanaanza ku, ku kuzozana katika ile hali ya masemo hawaelewani lakini hawakuelewa ni nini imeendelea Mungu aliyepeana ruga ana tawanya lugha hiyo yao waliokuwa wanaongea na kuasiriana na kuweza kuwa na kauli moja ya uasi, wa kuasi Mungu. Mungu akatawanya lugha. Ndipo ulikuwa unaona wakati huo walikabla ya hei siku hiyo, wakati huu, walikuwa wanaongea lugha moja. Na Mungu alipotawanya lugha, akawatawanya pia katika ulimwengu kitabu cha mwanzo moja aya nane. na ndivyo basi hii ilikuwa ni mpango wa Mungu uweze kukamilika watu waweze kutawanyika katika dunia nzima Mungu anasema hivi katika warumi 8 aya na nane. ya kwamba all things work for good those who fear the Lord Mungu katika jambo lolote lile hata kama ni mbaya anatimiza iliyo mpango wake. Kwa hivyo mpango wa Mungu kupitia kwa kutawanya lugha ikaweza kukamilika na kile watu waliokuwa wanakiunda ili kizuie mpango wa Mungu Mungu akatumia hicho hicho kiweze kutekeleza wajibu wake. Lakini ilikuwa ni upoteza sana. Ama wale waliokuwa hawana bahati ni wale ambao hawawalijitenga na Mungu badala ya kujua na kuzuia kwenda kutawanyika kwa ulimwengu katika ulimwengu huu basi ikawa sasa wametawanyika wakiwa hawajapata ujumbe na kuamini hivyo wakaenda bila Mungu katika dunia yote. Na ilikuwa ni mpango wa Mungu wanapotawanyika kila mahali wanapoendelea kustawi. Wastawi wakiwa na hekima ya Mungu, wastawi wakiwa na ile hali ya kujua Mungu, ndipo vizazi hata vizazi viweze kuletekuwaatiwa Ujumbe wa kumcha Mungu. Lakini haikutendeka hivyo. Basi wakawa na bahati mbaya wale walioenda na waliojitenga na Mungu wapinge neno la Mungu. Lakini Noa ambaye alikuwa na mcha Mungu, aliishi baada ya garika kwa muda wa miaka 300 na Shem akaishi baada ya garika kwa muda wa miaka 500. Na ndipo unaona miza, kizazi kilio kukubali kusikiliza ujumbe wa Mungu kiliweza kuendelezwa zaidi na ndipo wakapata nafasi ya kuweza kuelewa mambo ya Mungu Wengine pia katika kizazi hicho katika wale walio kwa upande hawakukutaka hawakutaka kusikiliza kwa hivyo wakajitenga na wakajifungia nje ya mibaraka ya Mungu dipo basi tunaona ya kwamba watu walipo asi na upendo na ile hali ya kuweza kukaa katika uungu na haki na upendo wa Mungu ilikwisha basi kukawa ni maasi na kupigana katika mnara ule kulitokea vita ya umwadhi ya wa damu na watu wakaumizana sana, sana wakaumizana sana lipo basi neno linasema walipotokea na msozo ule Mungu akaweza kuwatawanya na kabla hajatawanya akataka kuwaonyesha yeye ni Mungu Ile mnara neno la Mungu likauvunja marabili sehemu moja iliyokuwa juu ikaja mpaka chini kama Mungu angewakubali waweze kuendelea hivyo shetani angejiinua sana na angeharibu mpango wa ukombozi kabisa. Ipo unaona sheria ya Mungu inao Biblia inao sema ya kwamba ni takatifu tena ni ya haki. Takatifu na haki. Anasema amri e, torati ni takatifu na amri ni takatifu na ni jema na ya haki na ni jema. Hiyo ndiyo inaofanya hawa watu sasa wa, wa, wa, walipoiasi Mungu akaweza kuwaondolea na ikaonekana ikawone, wazi, shetani ki mpango wake tangu alipofukuzwa biguni. ni kuwaaongoza watu waasi Mungu na kuwasi Mungu ni uvujaji wa sheria. Na ndipo basi Mungu alipokuja na akaweza kubomoa ile, ile ile ile mnara basi watu wakaweza kutawanyika leo kuna watu wanaojenga mnara kama ule uliojengwa kuna wanaojenga mnara kwa njia gani wanajenga mnara kwa njia ya kukataa neno la Mungu ambaye linajenga imani ya kweli Biblia inasema yako, inasema kwamba kuna hali ya mafundisho ya kuweza kupinga neno kwa mfano kama hiyo ya kusema ya kwamba dunia haikuweza kuumbwa bali iliweza kuivovu. hiyo ni mnara unaendelea kujengwa watu wengine ambao wamekuwa ni wakristo wamejenga minara wanaendelea kuchangia kujenga mnara huo kwa kukataa baadhi ya mafundisho ya Biblia ukiingia katika mpango wa Mungu Utashangaa kuona ya kwamba bali na kuasi sheria za Mungu watu pia wamekataa mashauri ya Mungu Mungu anaposema wanadamu ili yaweze kuwa katika ufalme wa Mungu ni lazima azaliwe mara ya pili kwa njia ya ubatizo wa maji mengi Wakristo wengi wanakataa na wanasema maji ni maji Ukiangalia Mungu anaposema ya kwamba Mtu anapokufa ana, haendi biguni anaenda kabulini. Ni wengi sana wanaosema ameenda biguni. Ndipo unaona ya kwamba ni vizuri kuingia katika neno wapendwa kuuliza ke unam- unamtinga Mungu kiasi gani? Unajenga mnara wako ukielekeza wapi? Na je, utakuwa dafu katika kujenga mnara huu wa imani ambaye haimo ndani ya maandiko? ndipo basi kwa sababu Mungu anakawia sana na hapendi kifo cha wenye dhambi hivyo wenye dhambi wanaendelea kujenga mnara wakiona kana kwamba wamekubalika mbele za Mungu unapoangalia katika kitabu cha mhudhiri haya ni ya kumi na moja kwa sababu ya hukumu ya tendo mbaya hivi haraka basi wana wan, watenda dhambi wanaona kama ni haki yao kuendelea watu wameweza kuendeleza mafundisho na wanaendelea kuomba lakini Mungu anasema wanaomba bure kwa sababu wao wanaendelea kujenga mnara ambaye hautawapeleka biguni. imani isiyo katika neno na inaoendeleza uvunjaji wa sheria za Mungu ni kujenga mnara ambaye hautakupeleka biguni. Na ninataka nikuambie kabla haijatendeka. Kama vile walivyogawanyika watu wa, wa baada ya garika. Watu wakakaa na imani ya kweli wale waliosikiliza ujumbe. Hivyo hata dunia hii Itagawanyika vikundi viwili. Watu wa mcha Mungu na kufuata neno vile limeandikwa na watu watakao liyafi na kufuata na kujenga minara yao. Katika kitabu cha Ufunuo kinasema, mnara wa leo ambaye unajengwa, Mungu anasema hivi katika kitabu cha Ufunuo kumi na nne aya ya 8 na nane aya ya pili. anasema, umeanguka umeanguka Babeli, mji ule mkuu. Wulioanyesha watu mvinyo wa usherati wake. Ufunuo 14 ni maraika wa pili anasema, "Umeanguka, umeanguka." 18 anasema ya kwamba ya kwamba umeanguka Babeli, mji mkubwa, maana umewanywesha watu mvinyo wa usherati Mvinyo wa usherati ni gani? Ni mvinyo wa mafundisho kinyume na biblia hiyo ndiyo kujenga mnara wa kisasa ujumbe wote hata kama unatolewa na nani hata kama mtu amebeba hezima gani lakini anaenda kando na biblia ni kujenga mnara ambaye hautaweza kukupeleka biguni makanisa na madhehebu mengi na imani nyingi wamekubali kujenga minara na wanadhania itafika biguni imani ambaye ni mnara usio wa usioweza kufikisha mungu, mtu biguni na Mungu anakuja. Hivi karibuni atakuja kuona minara hii inayojengwa na wanadamu. Dugu na dada, wengine wamejenga minara kwa kutafuta utajiri tu wa ulimwengu huu. Na ndipo neno linasema katika Zaburi 73 verse 8 Hawa watu ni tuni haki, hutumia mambo mabaya na husumilia uovu wakikanyaga haki za wanadamu wengine duniani hapa na wakikataa mambo ya Mungu wanaweza kufaulu kwa muda kidogo tu lakini Bwana anakuja ana hukumu yake inakuja kuangalia ni nini hii watu wamejenga? Wamefinya wengine katika ulimwengu huu wa kupumua. Wanatafuta utajiri. Wengine wamejenga minara katika imani mbovu. Wengine wanajenga minara katika ushirikina. Wengine wanajenga minara katika mambo ya ulimwengu huu. Mungu anakuja kutembelea dunia hii. Kuona ni nini mwanadamu anafanya? Unapoangalia Mungu anaona kila mahali duniani, anaangalia ni nini ninalofanywa na wanadamu. Kutoka mahali patakatifu, anaangalia na anasema, "Ataleta mashauri kwa waovu Ya kwamba. watu waweze kuachana na uovu wao." Lakini ukisoma katika Zaburi, "That the rivers that tin," hiyo inavyozungumza maneno ya kwamba Mungu anaona mahali yeye yuko na kutoka pale anaona yote yanaofanywa hapa duniani. Anaharibu mashauri ya ulimwengu. Wakati wanapokataa kati keti na kufikiria kwamba mnara tutaendeleza namna hii, Mungu anaharibu hiyo. Shauli la Bwana ndiyo linalo simama milele na vizazi hata vizazi. Mimi ningeomba aweze kuwa mtu aweze kuwa Mungu katika maisha yangu na zaburi hii ambaye ni zaburi za na tatu, ukisoma katika 13 na 14 na uweze kurukusoma katika 10 na 11 anasema kutoka biguni Mungu anatangulia wanadamu hapa duniani anaangalia je wewe mnara wako unauelekeza wapi na kutoka mahali hapo anaona kila kitu. Na yeye anabadilisha mashauri ya mikoa binao kaliwa. Sikilete muunganiko wa kujenga mnara kando na mpa, kando na kuliamini neno la Mungu. Dunia yote inatafuta kitu kinaitwa amani, umoja, ushirikiano, lakini ni nje ya neno la Mungu hiyo ni kujenga mnara kama dunia yote ingeshika sheria za Mungu watu wangekuwa na umoja lakini umoja huu unaotokwa kando na sheria za Mungu ni kujenga mnara na ndipo shauli la Bwana linasema litasimama mirele na kuzuri zake litasimama kizazi hata kizazi angalia kutoka Habiri angalia kuja mpaka Sheli kuja mpaka inoko kuja Maji sana nuhu ndivyo sala tunaona semu ndipo tutaendelea mpaka Ibrahimu. mpaka kizazi na kizazi Niombi langu ya kwamba niwe katika raini ya kizazi hiki kinao tafuta Mungu na kinaojua akiwa biguni anaangalia dunia na anona kila kitu na ili jina langu na lako liweze kuandikwa katika kitabu chake ili anapo kutembe, kuja kutembelea dunia aweze kuniokoa kama vile ameendelea kuokoa watu wake kizazi hata kizazi ikiwa hilo ndilo ombi lako ningeomba tuombe pamoja baba katika jina la Yesu fa unyenyekevu mwingi tunakushukuru kwa sababu wevi ni Mungu Unao siri na unaotujulisha mambo hata kabla haijatokea Tunaona dunia imeamua kuasi na kuendelea kukuasi hadharani kwa kuasi sheria zako. Sheria ambaye ni tabia yako we mwenyewe. Sheria ambaye tunaona tangu kizazi cha kwanza cha Adamu. Kiliweza kupata rana kwa sababu ya uasi wa sheria. Kizazi dunia hii ikapata rana kwa ajili ya kaini kuasi sheria na dunia hii ikapata rana kwa ajili ya watu agarika, wa, wa, wa kabla ya galika kuasi sheria na ndivyo tunaona hata watoto wa wa, wa Nuhu kana anana raniwa, na nani ameasi sheria Kizazi cha sehemu ambaye kimuokozi atakuja kuzaliwa Umekichagua. Bwana na sisi tukiwa katika raini hiyo tunakuomba duniani sasa utuingize katika kizazi hichi cha watu wanaokucha ili hata unapokuja tembelea dunia na kuangalia mnara wanaoujenga wa imani ambaye haijajengwa katika neno Bwana sisi tuwe tumejenga imani zetu katika neno na kama vile neno litakavyosimama na sisi tuweze kusimama Naombea kila msikilizaji anaposikiliza ujumbe huu mapenzi yako yapfanyike kwao na familia zao wanaposimama katika neno Maana neno litasimama katika jina la Yesu tumeomba amen Asante sana mchungaji Geoffrey Ngige katika makala muhimu tumekuwa nayo na asubuhi hii ama jioni hii a uh, shanti sana ndugu mpendwa ikiwa ungependa kutuandikia bwana umfikie mchungaji ngie katika nambari 253 2136060 ya agr ama vile, vile tupate 2134010095 katika makala ya neno litasimama kuanzia shiku ya Jumatatu hadi apo shiku ya Halhamish tunapozidi kumshukuru na kumtukuza Mungu na hakika neno la Bwana pekee litasimama abakishclubradio.com kama vile vile At yahoo.com neno litasimama